трохи підсушуємо їх, розрізаємо на смужки бажаної довжини, а далі пропускаємо через тісторубку для локшини або ж нарізаємо стружку ножем, склавши смужки одна на одну. Нарізане тісто треба сушити на рушникові 6 днів, а далі у сухе місце. Безперечно, при нинішньому виборі борошняних виробів коли можна стати розкосим на очі від асортименту, вовтузитися із домашньою локшиною не кожна господині захоче. Проте бути щасливою від споглядання задоволеного чоловіка захочуть усі. «Отож, мої ви, голубки, закачуйте рукави і беріться за роботу». Місити тісто усе ж легше, ніж місити у собі сльози у нерадісному шлюбному житті. Гайда до роботи. Що? Ваш чоловік любить обідати щарочкою горілки з перцем і любить закусити чимось гострим? На здоров'я. Ось йому й мій салатик, квашені огірки, рецепту наступному розділі, порізані кружальцями перемішані з свіжою цибулею і запашною, бажано домашньою, олією. Щоб його ще такого до того звичайного обіду запропонувати? Коли у мене криза кулінарного настрою і жанру, я відварюю моркву, дрібно нарізаю або отовчу часник, на великій терці натираю моркву і трохи твердого сиру, додаю майонезу, Викладаю на листки зеленого салату, кропу чи петрушки, чи просто на красиву розетку і на здоров'я. Пропоную своєму любесенькому чоловікові. Їжте здоров'я, називається страва. Бачите, навіть я сьогодні без великого ентузіазму запрягаю вас до роботи, пропонуючи на гаряче ліниві голубці. Така страва якраз дуже доречна ілюстрація певної теперішньої вашої лінькуватості. Бо скільки того життя, щоб отак побиватися лише кухнею. О, ні, моя Люба, це я просто вас провокую. Нічого розслаблятися. Ліниві голубці – це тільки назва дуже смачної страви, яка нагадує правдиві голубці. Отже, ви дрібно січете свіжу, непарену капусту, як для тушкування. Готуєте м'ясний фарш, як для звичайних голубців. І перекладаєте пластами. Капуста, фарш, капуста. Нижньою і верхньою має бути капуста. Заливаєте, як у подальшому і всі інші види голубців, не водою, а своєрідним маринадом. У сковороді розігріваєте трохи смальцю, додаєте сметану, навіть стару, томатного соусу чи пасти, доливаєте води, доводите до кипіння, заливаєте ліниві голубці, щоб над ними на палець зверху було маринаду. І на плиту, можна і в духовку. Поки вони доходять, Готуйте квасолові або соєві котлетки вечора ви вже зварили квасолю Першу воду через 5 хвилин після початку кипіння злили Пропустили через місорубку Змішали з невеликою кількістю м'ясного фаршу Додали сире яйце Ложку крохмалю Трохи смаженої цибулі Трохи сиру Бажано домашнього Хоча можна і того, що вже третій день сохне у холодильнику. Зробили маленькі, акуратненькі котлетки. Посмажили її, будь ласка. До речі, такі котлети вигідні тим, що їх можна їсти і холодними, і розігрітими на другий день чи третій, а вони свого смаку не втрачають. А ще такі холодні котлетки можна подати до гарячих книглів, кнедлів, які приготувати раз плюнути. Тобто треба зварити картоплю, розтовкти, додати жир, двоє яєць, три столові ложки сметани, сіль і перець. Замісити тісто, скрутити рулетом, порізати кубиками і зварити або обсмажити на сковороді.